ini menerima contoh dari al-qur'an عليه terkut selam. Sebagaimana al-qur'an itu bilang ya, bagaimana nama zinc ku teknologi bagi dunia Arab dan dunia, konfisia di zaman ke zaman manusia. Jadi dari itu al-qur'an ini contoh dari terkut selam. Konfisia zuhirin عليه terkut selam. Habal ini. Al-qur'an melewati itu buku sejarah zaman ni ajabu ila alayh tarak kunaa wala wasema kwamba si kwaani yote inetaarifu diyanali si kweli kunaa wanaosema kwamba si kwaani yote ime ime teremsha ubidia jibriil na wakanuku aya na nini ya bunja bunju ya msimi ni kusama na noa wakati wa kumakana kwamba ni mbatala ni kundi wa Allah ila wahdana au min warai al au aw min rasulun fa yumri an yibini limaa yasha innahu 'aliyyun hakim wa ma kana dibata hayni qamtu bihi ay yatakallamu Allahu min izzimbu ata'tu bina'i illa wahyan istuqwa biwafaa'i ilham min warai al-jinn min raqiya aw min rasulun aw akunni sohapo ini menjunjung ya wakil terpilih wah nama gapi nama datu yaklaida ni inam minta anugerah kepada imam dan kepada mamak dia minta imam hai menjadi hai menjadi salah satu jemaah imam kepada imam kata macam maulana maulana aulia maulani eh maulani menjunjung pada imam yang menjunjung jemaah kwa namna haikuulima hapa bali tu ni moja kwa moja kupitia au kupitia hapa kama mtafuta jirevu tu na wake moja kwa moja maneno au ya jabu ya kumwona nani njumbe aboni jibril wasemayo lakini ni mwenu kwa si kweli bali kuna bali umsema watu watu kuna watu kuna na na zaidi mabitu ni wake abaunti kurani so na nini sunna kwa sunna ndio yamkinika kutumika kiasi cha kutatu Ima kwa ndama ima kwa homo kum... kwa ni za na ile pamoja kwa kupitia lakini kurani eh jambo ni kuadiana kwa masulalani yeah. jumla imeendeleza kupitia wa ni makala madaa hukmika kalimatain hayna yakunu tusana moja Allah wa ta'ala ila anemlisha ya fungo huko kwa kiongozi wa kuktuka na na au kadiku zaini atakumulia zawadi atau di dalam cara kami iman ke sini atau di laman itu sesalah mungkin ah suhaba segala ayat segala kemusyawarati paling-paling akan itu sebagai kunci jawapan tafsir bila kemudian ibrah tetapi buku Quran dia ini hadi wa ma kana atau kemudian sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala nazal min ruhul amin ala kanji kitabun milai jadi merupakan sia-sia. Roh mengatakan kau menyesal. Ini boleh ngobrol sama penyembuhannya. Amma itu waqaf Al-Qur'an, waqaf Al-Qur'an. Ini lo keterangan perintah. Jadi, la. Jadi tadi ada jawaban nama dalam kata. Sehingga serta di mana dia? Wa namna namna kwanza alikuwa sokoni telesha wati kwa njia kelele ya kingine siku tengene kali sana na kwamba hakuna ya yaamini kiistukara kinjaraba uningia kali sana na uashadhumu na yule ni sana kwa sababu aina zote za wa vya Qur'an ndio ninamzungu lambdauni wa qiya ila qiya muzu sana la aida fi ma qatibu athar alsuud alawati eh kitu nabali lajni althobanajasho biin sana faqala wa tahabu wa jiwa kama haa ma qatfanya ni latirman dua waahid la waqati li qulbi ma qatama aya la laqad qala bi nama ni aya alazab yang dia macam ada aja. Assalamualaikum. Kemudian pasal ini kita macam macam macam sendiri dan banjir agen. Ini tahu yang berhubungan dan apa pun sana hawai waktu di hati oleh. Gunakan perkembangan dan dia akan pula waktu dan bulan dan dia dan dia. Nyata niyo dhahara pia mtawina na dhahara agawa kulewa ni dhahara kibadili zidia ni ngarimu kwa jamii au akija kwa sura binadamu akiwa katika sura ya ya au hajija wa umminah yetena kwa kimanara. So kwa aina Kwanza kuita kengele ama komitikali. Kundi kwanza wa umminah wa Kisitadabu. Satu wa umminah wa bali lakini ku mwingine kama ni al-Qur'an za Kwa wengine bondani pia, kuna demokrasia kwa sababu kama na Qur'an, kama Qur'an, wale wengine kama mfano katika ile na ndani cha So watu di aparte 41 ke company ini hari ini kita wajib mengutip kesejahteraan untuk membagi hadiah dana anak pemuda mu waktu ketika. Tapi kunaka satu warga juga ke. Eh kita dalam keadaan positif. Buana muniki dinamara, aya munara kapetea, mara waja. Anggota kita datang ke situ perintahnya mesti kita di ambillah ke kaumia dan hatukerengi sisi lawani amri Allah Subhanahu wa ta'ala la hukuma baina aynina wa ma khalqana yadu'u yaumul akhirah jum'atan wa hukuma baina kami menumpahkan darah dan maka neraka kita mesti ada munyitimu ngione kama ngione roha jiblika haji eh akuna wapi munyitimu mesahau ngione hi munyitimu ngotasi ngi kwa hapo na mwanamara msaidizi kwa nini watu wako interesado kwanjia eh dia jamaa kwa na sadia ni kama ni diplomat kama mtu ndioa katika mazungumzo kwa hivyo pia ni katika kurani kwa na kwa hiyo ndio kuna mmoja kama pia kwa si labda kwa kwa moja lakini maana nini upahamu ni ndoma ya mikoho yake bena wakuu isha kama anagufa ukizimomtomea dai wa somaraka na kuhifadhi atakushikika anachotumiwa ntumbara la kuhakiki hisana na kitabu inalele na jamaa wa kwa Qur'an na chini علينا ayat. Usihariki wako kwa na anacharekebishi kuitangaza hilo katika na kuingilizisha katika ulimwango. Ajitomtomea mungu eleza injili lakini ele, sikwatii sie kama unadhimia. Kisha baada ya la eh? na haraka, ongelezo kabisa lakini mwanzo tuani kifahamu so tuna watu wengi na kazi nyingi mwanzo ni kujifunzi eh afunzi haya sibe alifikia pia atikana nubi maana katika ngone haya za mwanzo tulakana amana hili kula kutazimia na ndo nawaambia jamaa ya ayuha fun faan wa aya nyingine ni faan ya ayatu kamili lakini na au zidi aleni wa rakha al-Qur'an kaso unijia jalali ya mujibu wa wakati hata ukifu. Nusaufiku, au zidiisha. Eh? Kama nini? Kama nini? Kinagurana, eh? Lakini fungeni. Hapa ni mwanzo mwanzo wa nini? Kwa uambi hurani ngapi ndio verenjua? Nikao kunyanya ndugu ata ni nusu au siku au zidi ya nusu. Ni video. Eh? kwenyeo so, vikaa ukisingatifia unatuambiwa amka mtuku eh kwa wanadamu kubwa alikuwa na sana kabla kufikisha munde mwanzo kwa hiyo mimi pastor naye alikuwa na majukumu ya kuhifadhi Qur'an ya mwanzo mtuku na kugatia yani mani kisha sasa hiyo hayo yote yukinigania auka sasa kuna nao so namna Qurani namna Qurani Qurani dao tunapotireheke gene au kwa ushuhudia kwa njia hiyo baada yake ywa teremshiwa sasa mtoka sala eh mtume Muhammad عليه الصلاه والسلام Qur'ani yeye na kufahamu lakini wakati ule ule wakati ule ule akiwaambia maswahaba pia wahifadhi na waandike eh alikuwa akiwaambia maswahaba wahifadhi ile Qur'ani zile aya zinazotereemshwa pamoja na waandike na tuambiwe katika tarehe alikuwa na waandishi wa, wa, wa takriban 40 eh? so ikitremwa wahi pale pale kiwaita yoyote ambayo iko karibu atamwambia andika kisha akiandika au kiandika, wa kiandika ima katika mifupa eh? au imajani kisha tuambiwa, tumeli, ni, ni, ni, ni, ni, ni waandiko kwa kwa Miongoni mwa uh, waandishi wa Tusaalamu alikuwa ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Ibnu Lawam, Amir ibn Kuhaira, Amir ibn Al-As, ibn Ka'b, Abdullah ibn Arqam, ibn Shu'ba, Zaid ibn Thabit, Khalid ibn Walid, Muawiya ibn Abdullah, ibn Rawaha na wengineo. Semekana takriban walikuwa ko 40 wakiwa ni wenye kuandika zile aya zinapozinapoteremka. So zikiteremka ile aya, S.A.W akiwaita waandike. Kisha akiwaambia aya hii kumbukeni, S.A.W ile tulieleza ile kipito kwamba zile, zile aya zilikuwa zikishuka polepole sio? Mwanzo kumtuliza moyo wake na kumfahamisha. Pili zilikuwa asikitereem kwa mujibu wa matukio hata kuna nukta muhimu kuonesha kama aya za Qur'ani ni suluhisho la vitendo ya matatizo ya mwanadamu kumetokea tatizo Mwenyezi Mungu hapa tatizo hili ni hivi na hivi na hivi so Qur'ani si tu lengo lake ni kusomwa kuwekwa eh kuhifadhiwa kusomewa hikma <laughs> <laughs> Quran ni aya zake ni suluhisho la matatizo ya mwanadamu. So, tosalama akiwa akieteremshiwa aki aya hii leo, kesho akiteremshiwa aya nyingine ya sura nyingine. Haikuwa Quran kiteremka sura mzima kwa mara moja. haikuteremka kurani nzima jumla moja wakati mmoja, wala hazikuteremka sura zote katika wakati mmoja, bali kukiteremka nini? aya aya sio so leo kuenza katoka aya katika sura sura ya muzammil kesho kateremka aya sura mudathir kesho gutwa eh eh so ikiteremka tutalama kiwaambia wale waandishi wake andikeni hiyo kisha iwekeni katika sura fulani kabla ama baada ya aya fulani eh So, ayra, anapokuwa kiteremshiwa na Jibril eh yawaite wandishi wake andikeni kisha iwekeni katika sura fulani kabla ama baada ya aya fulani so, ikiandikwa hivyo basi U katika sura kwa kuni kunani tena mahali hapo na Jibril atija kila mwaka mara moja wakati wa Ramadhani akikiza ngome ume kumekatawa ile aya ya kuchukua sura heh ikitana mukunga dikana waishi wapi ili kuafamu yeye moyo anakatawa mbani wa upangaji wa aya katika mushaf eh mmenifahamu polepole <laughs> upangaji wa aya katika sura ni tafsiria kwa maana ni kupitia wahi upangaji wa sura katika mushaf eh upangaji aya katika sura ni takfifia lakini upangajiwa sura katika madhhab sasa kuna ni upangaji aya katika sura ni wahi lakini upangajiwa sura katika madhhab si wahi bali ni ijtihad ya maswahaba na ilizihirika tafauti baina ya mushaf ya Ali ya Uthman ya Abdullah bin Mas'ud kukazile sura hajikupangika sawa Kwa hivyo si makosa eh mtu kusoma katika swala sura nyingine ya mwisho kisha sura, sura raka ya pili akasoma sura nyingine ya juu ukawa na wengine uh, Ukisoma ukienda ukienda kwa uki msikiti uenda kwenye msikiti ukamsikia imamu ameanza so kusoma kusukusukusukusukushalisha katika swala katika raka ya kwanza badala alhamdu akasema kullo biin nas saa awashia piga bilanda huyo eh ungaesha blanda bilanda raka bina tasoma sura gani huyo enei ndio ya mwisho kata yake yake yake iko tarajio ayatasoma sura falak ya pili atasoma al-ghabil binas lakini si si upangajiwa sura katika msahabu si si wahi ni ijtihadi ya maswahaba kwa hivyo weweza ukasoma al-ghabil binas aya ya kwanza ukasoma falak ya pili au ukasoma kilichokataza iko iko dalili iliyokataza haifai usome Qur'ani kinyume nyume so wakafikiria ni wakaikuwa mjibu wa msahabu lakini inapomaanisha ni haifai kusoma kinyume nyume katika sura yaani katika tabia ya da uanze uanze chini uje juu katika sura katika sura zile aya uanze aya ya chini ukipanda aya ya aya ya juu ile ndo makosa ile ndo hairuhusi kwa sababu Qur'ani ije kwa ilifu huyu ilo kwa kuniko kujibu uh, sura katika aya aya zipoja katika sura lakini ukisoma kinywe nyume ndio utakao umefanya makosa lakini ukisoma sura yoyote mwanzo ukishoka soma sura nyingine baadaye ha? haulaumwi kwa sababu upangaji wa sura katika mswahafu si wahi bali ni istihadi ya ya maswahaba na? umefahamu kiasi hapo polepole usikeme bila kumugawia uh, tunu wadogo tukenda msikitini kuswali kuna zile aa, zile sura utakwaza huyu imamu akisoma sura kwanza hii ya pili atasoma eh yeah. inafuata. E, Kwa ila akianza na chini unasema ah huyu imamu hapa hapa acha hapa. Utasema ni makosa labda lakini si hivyo. Kihatika upangaji wa sura katika msahafu si wahi bali ni ijtihad tu ya ya, ya masahaba. Isioche kuna bwana mmoja kuueleza kama upangaji wa sura katika msahafu si nini si wahi, kuna bwana mmoja kutoka Iraq alipata Aisha akamwambia nipatie msahafu wako nataka kuangalia vile namna sura zilego zilipo pangwa Aisha akamwambia itakusaidia nini wewe na hiyo eh itakusaidia nini na hiyo kwa maana aje mwambie hivi isikwua alifahamu kwamba upangaji wa sura katika mswafu si nini si wahi somo litakachokieleta katika Qur'ani bali bila kujari kulazimisha kuangalia vipi vimebagi katika katika mswafu badala yake nitakusomea mimi sura uone upangaji wa katika sura uko ndivyo sawa ama ni makosa ulivyo pamwe kwa sababu upangaji aya katika sura ni ni wahi kinio kitafauti na upangaji sura katika katika, katika matafafu <laughs> kwa na, namna nimesema kwamba pia kuna tofauti ya miswahafu ya ilipogoa miswahu wa Said na Osman, Abdallah bin Nabbin Masud na Ali. Upangaji Ali alikuwa kipanga miswahafu yake aliupanga kwa mujibu ali wa wahii hukubitermishwa. Surah yake ya kwanza kwa miswahafu sura ya kwanza ni Isra. Eh kisha kifuatilevia paka akamaliza Zamaka kisha akaenda za akatorokeza za Madina. Lakini ngereza Osman uh, ikawa ni tofauti na ya Abdul Rabbin Masud msafu ni ee, litafauti huwa ni kwa mujibu wa upangaji wa Qur'an wa sura na Qur'an yani tumezunguzia ya kuswahi mwanzo ilipotemka tuzunguze upangaji wa Qur'an sasa tuja katika ukusanyaji wa Qur'ani sasa eh? kwa sababu wakati wa salam ndio Kurani ilikuwa ikiandikwa tu akiambea masumwa waandishi wake waandike lakini ndo akibaki nazo wao mtume alikuwa ahakikisha ime imeandikwa au haikuandikwa Haiku Hakulazimisha kukusanywa ifanye mswahabu mmoja lakini alihakikisha kwamba, ime kwamba Kurani nzima ime imeandikwa na akahakikisha kwamba Kurani nzima imehifadhiwa hiyo ndio kwa lengo lake kuu Hayo mengine hakuwa na wasiwasi kwa sababu alikuwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu atafanya nini? Ataihifadhi Qurani. Mwenyezi Mungu asema yeye ndiye aliyoteremsha na yeye atafanya nini? Ataihifadhi. Hakuwa na wasiwasi kwamba Qurani itafanya nini? Mm. Eh hey, itapotea. so lakini muhimu akawa yaimiza maswahaba wa aiandike kwa kone muhimu andike na akawakataza maswahaba wasiandike hadithi zake aliwakataza msiiandike chochote kutaka kwangu isipokuwa nini Qur'an. Tutakuja kuangalia katika Sunna, ndio maana Sunna maana zile hadithi ona zilikuja zikaanza kukusanywa baadaye, kina Bukhari wakaanza kuzitafuta kwa tamki asili ilikuwa hazi haziandiki. Mtuba nikataza waandike nini? Eh, yake wakaanzate kuandika nini? Qur'an, kuihifadhi na kuiandika Qur'an. Juu yote Qur'an ilibakia kwa katika mifupa majani ngozi katika katika mawe, katika zama za Tose Salaam mpaka kufa kwake lakini iliandikwa so alipokuja sasa uh, saidina saidina Abubakar katika khilafa saidina Abubakar eh wakaanza kupambana na mamurtadina wale luritadi wakauliwa makura wengi mahifadhi ma wengi waliohifadhi Qur'ani katika vita vya mama aliuliwa karibu uh, sabini Eh Saidina Umar Saidina Abubakar akamwambia kuna hatari ya Qurani kutu kutupotea Unaje usiamrishe ikusanye Qurani iwe Qurani moja ihifadhiwe Saidina Abubakar akasema umenielezea jambo ambalo si ai kulifikiria wala alijawahi kunipitikia mtume hakufanya na mimi sitafanya usiniletee shida mimi eh siwezi kufanya mambo hayo <laughs> bida ndio sai bila Omar akaanza kumueleza kum, kukaa naye mara kwa mara kila wakati mpaka sai na baka laiona doa Omar ajija huyo story ni Qurani kukusanya. <laughs> eh, angatamani kama weza sababu ni jumu mgumu. Lakini yasema said na baba Mwenyezi Mungu akanifunulia kama alikumfunulia nani? Umar kuna umuhimu wa kuhifadhiwa nini? Kuhifadhiwa Qurani. So, wakasema nani ata kwa besti mwenye kukusanya? Wakasema Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit hakuwa ni mwanaswarri na ni mdogo kundo ile alikwenda kwa bize sana mkutaka kupiga vita vya badar akiwa na miaka 13 sasa namka mkataza akamwambia ni mdogo bado so ile ghera yake angataza kupiga jihad lakini akawa yeye huwa msuhubumu tume kila mahali kupokea nini Qur'an na kuiandika na alikuwa na memory mzuri alikuwa very sharp na ule miaka ya mwisho katika watu ambao walikuwa na misa sala zaidi miaka yake ya mwisho Mtume alikuwa kuni nani zadi kwa katika sapuku... kunika nigu ndio waweza ku eh na mwaka wa mwisho Mtume sallam Jibril alisema kila mwaka kila, maa, kila mwaka kila mwaka kija mara ngapi moja kumsikiza Mtume sallam anavyo kusoma Qurani angalie zile aya kama zimepangwa sawa isipokuwa mwaka wa mwisho Mtume sallam kufa Jibril akamjia mara mara mbili wakati huo ndio ni kadi kama alikuwa anatumiza na naye tunalielewa tu nini ah um, ni, hiyo uh, so, ah tumpe kazi ya kufanya nini ya kusanya uh, taarifa naye wakati ule ndio ndio kujadala kesho na waona ni piyo, gos, eh kwa namba kadhaa wa viongozi tunaomba roho ni pekee yenyewe so wao pinge na kiongozi watarajiwa kama nini utafahamri fanya hivi fanya hivi lakini kama yanazunguzia kwa watu wengine wakamwambia kuna moto na hupinja kwamba kwa mwezo unuia kama na kwamba Bawe, si ni, kwa jambo kwa maana na mambo pia kwa na nani pia waandishi wa lihafi yeye wa lihafi mmoja waandishi wa nani ndio kwa hiyo sisi sokoni kubwa ile atakayemama akataweza mgeni anayeondoa jamani kalau dia nak ni ambil kwa dada ni diaombe hak pata ke ni kening ni wanitaani kuangu ulipo itu fundu nipatikan. Sikilia ni kena ni madarufu tu wani. Siko kufanya hicho kwa ni kama hajua yeye. Hah? Kasi toa ni hajua, kuna kitu ana yake kama Qur'an na kwanza nini. Ah ni kama tu ndakaisi. Sikata kama ni nguja, ikati hii kwa itataji wao ndio wemfanya nini? kwa ni dana lakini Qurani ni niyo na kama ya Na kwa na uba. kwa mmoja kwa Qurani. Qurani kwa kila mwandishi kwa kila mwandishi alete kile alicho kiandika kutokana na nini na Qur'an. So wakaja kwake kwa Zaid kwa, kwa kimletea lakini Zaid akaweka masharti, hachukui kwa mtu yoyote. Ndio, Kisasa sala alikuwa na wake, lakini pia hakukataza watu wengine afanye nini? Waandike. Oh, ye akasema, yule atakayeniletea awe ni nani? Mwanzo ni mwandishi wa mtume. Eh? kisha aje na mashahidi wawili kama kweli wewe ulimsikia mtume akisoma aki haya hii ama Qur'ani hii kisha isitoshe mwasho atamani nini mwandishi aje na sehemu ya Qur'ani aje na nani mashahidi wawili kuثibitisha kama huyu alimsikia kweli mtume Isitoshe Isitoshe Iwe kuna sahaba ameihifadhi na ameiiandika pia. Eh? Ipo ndo vipimo alikopiweka. Aje mwandishi na mashahidi wawili kisha atauliza sahaba yote awe ameifanya nini? Ameihifadhi na, ame na kama ilivyo ilivyo kuandikwa pale na pia yeye ameiiandika yule au mwingine ameiiandika aweza kuja mwingine ameihifadhi mwingine aje ameiiandika lakini nimefanana na hilo na nani yule mwandishi katika maana katika maneno vile vile ilivyo ilivokuja so hapo ndio Zaka akakustanya katika masafu uh, mmoja sio kuwemo ndani yake nini mifupa ngozi ikatiwa katika kama jarida jarida moja Ikabakia kwa nani kwa Saidina Abubakar. Baada ya Saidina Abubakar Kufa ikaenda kwa nani? Saidina Omar Baada ya Saidina Omar Kufa ikaenda kwa ikaenda kwa ikaenda kwa Hafsa. Kwa wasia wa nani? Saidina Umar. Akasema hii apawe Apawe Hafsa mtoto wake ambaye alikuwa ni Mki wa mtume. Ikaika ika, ika, kwa kwa hafsa sasa so, inaendelea kwa hivyo mpaka katika khilafa ya, ya ya saidina uthman no. sasa eh katika khilafa ya ya ya saidina ya saidina uthman Kurani kawa imekusanywa zama za nani za za bin Abubakar ilipofika zama za saidina uthman hudhaifa akawa ameenda Iraq katika vita, eleza yaliyopita sio. Alipokwenda Iraq akapata kuna watu wasoma Quran kwa mujibu wa nani? Mustafa ibn Mas'ud na wengine kwa mujibu wa nani? Ubay bin Ka'b. Na kuka kuna tofauti ya matamshi. Katika vita hivyo kukawa kuna wanajeshi takriban 10400 mpaka 2080 kukawa kuna sitafahamu baina yao namna wanavyoisoma Qur'ani eh kukatokea fitna katika usomaji wa Qur'ani hapa kuna maneno yamezidishwa kuna maneno yatamkwa sivyo uje akakasirika macho akabadilika rangi akawa mekundu akakimbia mpaka kwa nani kwa Said na Uthman akamwambia ohua umma wa Muhammad kutoka nani nini fitna ya Qur'ani kufitinishwa na Qur'ani ku, ku, kuifikia kui, kui, kuingia fitna isije katokea kama ilivyotokea nani wa Kristo na mayahudi kutafautiana katika nini katika vitabu so Said na Omar Kaulinsa, imetokea nini? So sasa na Osman, kwani kumekuwaje ndiyo akaambiwa namna ilivyokuwa Qur'ani inavyo inavyosomwa. So hapa ni kipi kilichofanya Qur'ani kusomwa tofauti? Eh? ikamfanya Said na Osman sasa. Amuite nani? Zaid ibn tena. Yule aliofanya nini? Aliofanya nini mara kwanza? Mm. Alikusanya kati ya Abubakar, akamwita tena, akamwambia sasa iandike ia Qur'ani. Sasa iandike ia Qur'ani kwa laja moja, maneno moja hapo. Ikut Said ibn Uthman alifanya ali Qur'ani standardu moja. Anasema hapa kuna issue ya kama nikakumbuka last week iliyopita nimetema kuna ya saba harufi harufu saba eh Sayyidina Umar Sayyidina Umar katika Bani Uhay ibn wa Salam alikuwa na msikitini akamsikia bwana mmoja sahaba kwa jina la Hisham ibn Hatam akisoma suratul Qur'an na namna nyingine ambapo hajisikia yeye asema bani na hasira kwamba huyo mtu amezua kwenye katika nini kitabu cha Mwenyezi Mungu nikataka kumunjia swala yake lakini nikajihimili nikasubiri mpaka kubaliza kwake swala alihomaliza alimshika makanzo shika akamburuta, mpaka kwa mtume akamwambia huyu amezua kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu kuna mapo na nini Omar pole pole mzo mache mazoezi yake simshike hivyo simshamilita kwangu wewe mntasikia kesi kaasema kuna nini oh huyu amejua katika Qur'ani kivipi huwa soma Qur'ani sura zilifurgani tofauti wanaulikuita Ramisha alipoteremsha Mwenyezi Mungu mtume kama Aisha hebu soma hiyo istole kwa kusoma hiyo nisho kama kasoma kama aliposoma msikitini na una shida gani? Hivi ndivyo Qur'ani ilivoteremshwa. kwa ni wasimamizi. Hebu soma kusikie. ndivyo Qur'ani ilivoteremshwa. Hivi ndivyo Qur'ani ilivoteremshwa. safarau ma ta'asalamin ki Qur'ani imeteremshwa sura 7 kwa namna taba someni kwa ile mtangoona ni yote una istilahi ya maula ma kitarena 7 si kwanza hadi hadi na hivi kama ni utawali lakini akatendana ni nini sura 7 Ingina akasema ni tauni ya madani. Eh? na kumjisa. Kama leo ndio tena mama yote, mwenye alimtento, eh? Ingina akasema ni kani au kungunika. Kama pande, upande huu. Na hivyo kujua shehata Abu Rashka asema ni lahaja za za warabu. Mtume so, Muhammad sallam Jibril alikuja kumteremshia Qur'ani akamwambia Hawa ni waarabu kidogo lugha imetofautiani hapa. ikawa ni uzito kwa wao kufanya nini? kuhifadhi na kusoma. Muhimu ni kuhifadhi. So Jibril akaja kwa akaja akamteremshia kwa lahaja nyingine akamwambia bado akaja tena kwa lahaja nyingine akamwambia bado zikaendelea mpaka zikafika ila haja la haja saba na hizi lahaja haja saba ni uhufeil uh, hali makabila ya waarabu eh hapa uh, amesema ni Quraish, Tamim, Kaif, Asad, Ungail, Kinana na Tayin. Hizi ni kabila saba za, za Waarabu. So Qur'ani ikawa iteremka kwa lahaja saba lakini asili uh, iliteremka kwa kwa lahaja kikureish Kureish. Kisha baadaye ikaendelea kusema Qur'ani ni teremka kutoka mungu saba 5, mungu ya ya kwanza kwa lahaja moja. Kisha kaateremka kwa milango saba kwa maana lahaja uh, haja saba so katika la lahaja sasa kukawa si like, kuna la haja saba ni vipi support yake ni vipi kuna saba kuna takaudi ya ya maneno yani maana ni moja lakini maneno ni tofauti kwa neno ni maana ni hiyo hiyo lakini katika ma, katika neno liko likatofautiana kwa lahaja hii kwa neno lingine kwa lahaja ile ikawani ni, ni, ni, ni neno lingine kwa mujibu wa wale walivyoona kwao lina ufahamu zaidi eh lakini si kwa mujibu wanavyofahamu wao au kuatiilia wao yale maneno bali kwa namna ilivyopeteremshwa ina na Mwenyezi Mungu kama neno halivoteremshwa kwa lahaja nyingine bali ni kwa kureshwe pekee yake huwezi ukalizia nini lahaja nyingine itakuwa si nini hiyo si Qur'an ni lazima iwe kwa mujibu wa nini ilivoteremshwa kama imesajili katika aya hii ikaja kwa lahaja zaidi ya moja sawa kama haikuja kwa uwezi Qur'ani yote ukaichia lahaja lahaja nyingine pamoja so Qur'ani ikateremshwa kwa kwa, kwa lahaja saba ambao wasema watafautia kwani kutafautiana kwa maneno na katika sasa hivi visa dairat eh? kawarabu wakawa washindana sasa angalia la haja yetu ni bora kuliko la haja yenu eh? kuna hikma pia wasema kwa nini kurani imekuja kwa lahaja saba tofauti kwa sababu kurani imekuja kwa lugha gani ya Kiarabu na ikatoa challenge kwa lugha gani ya kiarabu sio akaambi hata nini kwa lahaja tofauti tuwapatie kwa lahaja zenu tupeni challenge kwa mjibu wa lahaja zenu na wakashindwa hivyo hivyo so hapo ndio kia sisi na yakamba watu wakajigamba na la lahaja zao kama leo na kumbuka ndivyo secondary eh kuna mtu anayeambia tuanikemashairi katika ile mashairi utaona kuna maneno kwa maana ni moja lakini yale maneno kwa mujibu anavyoandika huyu na mwingine ana, ama anavyotamka huyu na huyu mwingine yana maana yani yana ufutio zaidi au si zaidi kwa pale kotikaandika kama kumbuka tunatuma tumepoa shairi la kimapenzi kama mwingine <laughs> wangu mpenzi eh wangu mpenzi kisha mwingine anasema wangu mahabuba Eh, neno ni maana ni moja mpenzi mahabuba mwingine anasema wangu nyonda. Sasa <laughs> so, mfano kama kutofautiana katika maana na katika maneno lakini maana ikawani ikawani mwenza so, ikawani labda ni fano kuna istilahi bado lakini ikaw mfano kama hivyo wakaona jigamba hii lahaja yetu ni bora lahaja haja si si bora. na so katokea kwanza ni herufi saba, ikatokea pili zile aya ambazo ziniluhuliwa kutoka kwa maswahaba moja moja ambapo simu tawasilisomaswa na yake na Ubay bin Kaab fitnega tokea hapo tatu sasa wengine walio kuilowa muslima waona kama Qur'ani yamkinika kuingia katika lahaja zingine basi hata sisi tutaifanya Qur'ani kwa lahaja lahaja yetu sio ndio lukato hapo ndio katokea fitina ya usomaji wa wa Qur'ani ndio uzefaka kimbia kwa nani kwa kwa saidina saidina Osman nako mwambia umma wa Muhammad kwa utamana na nini fitina na Qur'an jo saidina Osman akahisi kweli kama kuna tishio hapa kuna hatari akaanguka kwa moja ya mkoje ya dimansua, lakini kisha hawa so, kwa moja ya kufunziisho kwa moja hapa na haja zote atapelekewa seminario wa Al-Quran nyingine moja nyingine ila itumike nne yake ikabakia msuhuku ni na Wanani wa Hafsa ile ambayo original combination katika Abubakar ikabaki kuwepo kuepo baada ya kutoka Marwana aliyekuwa khalifa aliyekuwa wali wa Madina akamwambia Hafsa mpe ili ya mbe pia huo isikaleta fitina tena Hafsa akakataa akasema sikupe so kamtayo baada ya Hafsa siku ya kufa baada ya watu waka kumzika akamuja nani abdallah ibn omar ndugu yake hata hasa ni hiyo lemswahafu ukaletwa na zama hizo pia ukafanya nini pia uka ukachomwa uka so ikabakia lahaja ni moja ambayo ni ya kiquraish na ndio Uthmani Masahf ndio mswahafu ambao tunao tunasoma sisi leo ni mswahafu ambao uliandikwa katika zama za Saidna Uthman na ulijitwa kama mswahafu wa Uthman kuna jambo lingine ambao watu pia huwa confused bari si na saba haruf kuna saba qira'at eh kuna khilafu nini saba haruf kama nilivoeleza lakini hakuna khilafu kwamba saba haruf si saba qira'at eh wengine nasema saba haruf na saba qira'at zote ni nini ni moja sio kuna nimetamsha haja saba zile wazuhe ghairi mawdhuubi alehum hizo ndo haja tila haja hizo hizo mfiraha sasa hizo ni hizo ni vira, na hizo ni namna maswahaba walikuwa kisoma mbele ya nani? Mbele ya mtume s.a.w na vikusanywa hizi kiraat zilikusanywa na wa, Maulama ulama eh? wakawa ni wenye kusukuo na zikapatiwa majina ya wasomi wao kwa kusoma chini yao ya kwanza ni nafi eh na lokuzaanya alo walikuwa akisoma ni kaluna warsh so that can ni warsh an nafi aliko alipokea ni nani ni nafi na nilipokea kwa njia mtawathiri eh kwamba hivi dwata alikuwa akisoma kati wa wa mtume na hivi alikuwa kiraishi kwa akisoma nani imam mali Pili ni ibn kathir al-maqi walikuwa alikuwa akisoma chini ya kiraishi ni al-buzi na kumbuli Tatu ni Abu Amr Abu Al-Bashri chini yake ni Aduri na Asusi tunasikia kiraacha Duri an Abu Amr ama kiraacha Susi eh hivi ni virathi la haja Nyingine ni Abni, Ibn Amir Al-Shami walilosoma chini yake na wakati wakati wakati hafazi ni Hisham na Ibn Taqwan Mwingine ni Asim Al-Kufi walilosoma chini yake ني شوبا نهافي ومغنيني حمزه الكوفي والذي يسمى ني خالد ومغنيني الكسائي والذي يسمى ني علي بن ادري مغنيني ابو جعفر المدني والذي يسمى ني قال وقيسما ني عيسى ابن البصري والذي يسمى ني روايه بن روح قومي So, ni sabah, si at, ni kwa sababu alio vikusanya so, kuna nafi, kuna ibn kathir hao, wote walifanya nini walivitoa wali kutoka kwa mtume sasa kwa riwaya kisha kuna watu wakaja kusoma chini yao kisha kuna mmoja ibn mujahid Huyu akaja akavikusanya kama alivyokusanya nani kina Bukhari na Muslim zile hadithi. Yeye akaja kwa specialty yake ni nini? Kukusanya viraa. Yeye akakusanya vingapi? Saba pekee yake. Lakini yasemekana viko zaidi eh? ya saba katika kufika mpaka 10. Eh, kama kuna mtu anavyoakisoma kiraa tofauti na mwingine, hivyo ndivyo ilivyokuwa kisoma Qur'ani mbele ya nani? ya Mtume na imepokea ime, ime, ime kwa njia ya tawatur lakini ina masharti yake ikawa ina masharti waruhusiwa kusoma kwa kiraa tofauti kwa mujibu wa kwamba iambatane mwanzo na eh na Masaf ya uthmani haitumiki kwenye lahaja nyingine ukiwa katumia kiraa chochote katika hivi ni lazima ujifunge na mtawafu gani wa Uthmani pili iwe imethubutu kwa njia gani ya mutawatirio dio bila bina ruhusiwa kwa sababu lahaja ni tafauti, tofauti ni tafauti lahaja hakuna tena kabisa hakuna mwezo wa kambia lahaja hii iko lahaja hii iko lahaja ile lahaja ndio baki ni moja yake yake kureesha vilivyobakia ni nini bila ambapo patana na nini Masaf ya, Uthmani ndio kupokea kwa njia ya ya mutawatirio kwa leo tumezungumza kuswahi mkusanyaji wa Qur'ani na uandishi wa Qur'ani kwa standard standard moja. Natasema mada ma, ma haina anaka ma, njyoyote ya na usulufi lakini ni tu muhimu ufahamu vipi Qur'ani hii ilikusanywa. Ili so je kama uko hapa na kama kuna mtu ana swali. So inshallah ikijayo tutaendelea na Qur'ani lakini sasa kama kueleza sasa kwa njia ya ya, ya usulufi طبعا جيت انا اساليكم او مجيب لي اسئلة اليوم شاء الله